...i studiet som börjar klockan fyra. Vi som gjorde P1-morgon idag det var producenten Helena Sjöholm, programassistent Maria Renberg, morgonreporter Katja Magnusson och teknikerna Håkan Sjöqvist och Niklas Ek och jag som heter Cecilia Strömberg. Nu, Pia Sjögren, undrar jag om det ringer i Umeå? Gissa om det ringer och nu börjar också programmet. Här är Ring P1. Ring P1, sänder från Umeå. Vi svarar i telefonerna 099 510 10 Vi läser mail också så många vi bara hinner under programmets gång. Ring P1, -sr .se. Jag heter Pia Sjögren. God morgon, Markus Einarsson i Linköping. Ja, men god morgon. Tja, vad tycker du? Hej. Hej, Hej. jag tycker det är ganska skönt att stå här i vår solan. Sol? Ja, visst. Okej, okay, hur varmt är det? Ja, det är nog inte så varmt, men hyfsat varmt i solen. Just det, man kan, man kan börja låtsas att det kommer att bli bra. Ja, ja, precis. precis. Eh, nej, jag vill inte säga något jättetänkvärt och så vidare, men det är väl mest den här ekonomiska depressionen vi befinner oss i. Så jag skulle bara vilja säga ett par ord. Vad är det som piper? Är det din telefon? Eh, ja, det är möjligt att det här. Ska ja, just det. Jag ska bara titta på Ja, Du kan inte svara på alla sms som du får just nu. Det var inte så jag menar. Nej, <laughs> precis. Ja, jag driver ju två stycken småföretag i Linköping. Oh my god, ja. Eh, och jag startade det första i september i höst. Nej, då ringer du många eh, gånger, det förstår man. Ja, ja, precis, precis. Men vad tänker du om ekonomiska krisen? Är det apropå dina småföretag kanske? Ja, jag skulle vilja eh, säga att det har aldrig gått så bra som det har gjort nu. Med tanke på att mina konkurrenter som håller på och, och, och skojar och ja, dumpar priser och inte sköter sig, de försvinner ju nu. Okay. Då får ju jag som är lite mer seriös <laughs> lite mer plats, så att säga. Så att jag tror att den här ekonomiska krisen kan vara en liten laxerande effekt på, på småföretagsmarknaden också, i alla fall. Men varför skulle det vara så att småföretag som liksom sköter sig och... Mm och har väldigt många pip i telefonen, eh, klarar sig bättre när det är ekonomisk kris? Nej, alltså om man köper sig så, nu har man ju mer ögonen på sig. Man måste ju prestera mycket mer nu än vad man var tvungen att göra förut när, när folk köpte till höger och vänster och inte behövde tänka på vad man la pengarna på. Nu tänker ju folk på varenda krona som man, eh, ja, som man lägger ut, så att säga. Det gör jag med. Jag tänker på alla mina utlägg. Och därför är jag extra noga med att det jag köper är, är okej, okay, så att säga. Och att du köper från någon som är en hyvens typ liksom? Ja, absolut. absolut. Men du apropå att köpa. Hör här vad signaturen Tryggvillunda mejlat till oss. Jag är så arg på världen att jag nog borde ringa radiopsykologen istället för ring P1. Är meningen med livet att konsumera som politiker och förstå sig på vad det menar? Den industriella revolutionen och IT-revolutionen skulle ge oss människor bättre liv men istället för att jobba mindre och få mer igen måste vi nu jobba mer och få mindre igen. Ja, han tycker att det är en meningslös tillvaro nästan till. Ja, jag vet inte om man får mindre igen om man jobbar mer, är det verkligen så? Det vet jag faktiskt inte om det. Men man måste att man måste ju man måste inse att man måste ju ta i lite extra just när, när vi befinner oss här. Jag menar, det är ju folk som blir varslade. Det är ju, verkligheten är ju så. Det är ju flera, flera tusen människor som blir utan jobb. De måste ju ha nåt annars att ta, i lite... och ta vägen. Och där, det liksom, där finns ju vi småföretagare och vi är lite ja, mellanstora och småföretagare. Där finns ju vi som kan anställa. Jag anställer ju två stycken den här månaden, till exempel. Men att ta i lite extra, vad betyder det för dig? Så att säga? Vad menar du med det? Nej Det betyder väl att man är lite mer lojal egentligen. För att... Eh... Som anställd som jag var till exempel, hur effektivt arbetade man under en vanlig arbetsdag när man inte hade, eh, ja, man hade väl inte så himla mycket press på sig att, att prestera. Nu har man ju det här på ett annat sätt. Så att man arbetar mer effektivt för att ja, tjäna in några extra kronor. Helt okay. enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. Okej, hur mycket hårdare jobbar du som egen än mot för när du var anställd och dessutom inte var ekonomisk kris? Eh, jag har alltid varit väldigt lojal så att jag, jag har nog slitet ungefär lika mycket kan man säga. En arbetsmyra. Jag, inte... <laughs> eh, jag tror inte du har tid att prata länge i telefon för du måste nog arbeta. Och jag kanske mm. betraktas som mer effektiv ju fler jag låter komma till talsigheten. Ja, du ser det. Ser. <laughs> Men det eh, är bara att kämpa på och köpa så mycket man kan. Köp så mycket. Vi säger så. Precis. Tack så mycket Linköping, Markus Einarsson. Med anledning av dagens debatt om höga chefslöner så kan man ju fundera på vilken värld dessa chefer lever i. Angående SEBs chefer som då har avstått från bonus för att istället lägga den summan på grundlönen lär vara 2 miljoner mer per år. Försvaret för att chefer ska ha väldigt bra betalt är ju att det är ansvarsfullt att förvalta pengar. Eftersom jag arbetar inom vården så undrar jag lite grann om vi som förvaltar människors hälsa och försöker återföra människor till hälsa när de har blivit sjuka. Det är tydligen inte värt någonting därför att det handlar inte om pengar utan det handlar om människor. Den lön vi kommer upp i under en hela vår livstid är ju inte till närmelsevis vad en SEB-chef får i bonus eller i inväxlad ökad lön på ett år vad är det vi håller på med i det här landet Hästningar Silva Karlsson Söderköping när vi inte sänder Ring P1 så har vi telefonsvarare på telefonnumret 099 510 10. Då kan du som Silva Karlsson läsa in ett meddelande på vår telefonsvarare. Den slår vi på igen alltså klockan 10. Mejlar till Ring P1 på detta tema gör Laila Hilding i Kista. Nu får det band mig vara nog. Som kund i SEB sedan många år är jag ytterst kritisk mot detta svammel om man behöver högre löner. Kostar maten mer för dessa individer? Varje mottagare av extra pengar... Bonus, eller vad man kallar det här strunt samma. Jag har totalt tappat förtroendet för dessa spelare. Så fort jag har möjlighet, kommer jag att verka för att dessa individer ska försvinna från förvaltningen av mina pengar. Hade inte krisen kommit hade de i lugn och ro kammat in ytterligare miljoner till sina redan feta löner. Fy FN. De är för dumma för att skämmas. Börja med att ta bort deras egna pensioner. Inför reporterna slingrar man sig som dagmaskar för kroken. Tack SVT för insynen skriver Laila Hilding i Kista. Och Margareta Ström i Alvshög skriver till Ring P1- Snabela SR.se. Vad är det för trams AMF håller på med att ta bort några chefers bonusar räcker inte. Alla bonusar ska bort. Liksom monstruösa löneförhöjningar tar det aldrig slut. Nu avslöjas även Skandia Liv med samma vettlösa tänkande. Vi lever i Sverige, inte på månen, meddelar Margareta Ström i Alvshög. Bengt Åker Jordstig i Mjölby är med nu i Ring P1. Hallå, det är Bengt Åke. Ja, hej, hej. Hej, hej. Hur ser det till? Det var bra, ja. det var bra. Ja, vad mm. tänker du på idag? Ja, det är det här med dieselskatten som jag har funderat igen på. Dieselskatten, ja. Mm. Ja, det, är, det, är, det är kallas väl med ett annat ord för miljöavgift. Och jag är reagerar på hur politikerna, då, Anders Karlgren, ivrigt påhejar av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, använder det här med miljön och klimatet för att håva in pengar till helt andra saker. Okej, hur då menar du? Jag menar så här, att, att de där 40 öronen som man lägger på disen, på disen per liter. så man höjer med? Ja, just man där, höjer 40 med det, för ja. mm. att få in pengar säger man då till klimat- och miljöbefrämjande och åtgärder. Och är det så här då att man tror att om, om man lägger på 40 liten på det här så får man mindre utsläpp? Eller vad, hur tänker man tror du? Ja, tror du inte det? För då, för då kommer man vi, ja, då cyklar vi väl mer och, eller åker mer tåg och så där? 40 öronen på liten. Ja, men var, de har ju väl 40 öre för ett tag sedan också? Eller jag menar, det håller vi ju på att bli dyrt totalt sett? Det håller på att bli dyrt totalt sett, ja just det. Och, eller, och grejen är för, kanske mest för mig känner att jag håller på att bli fetare och fetare. jag ska vara ja. ärlig, det är därför jag cyklar. Men, jag har börjat jag vet inte. också i och Du jag jag håller börjat gå, ja. ja, det. <laughs> det. beror absolut inte på att de alla på 40 öre på, på diesel, det gör det inte, utan det är helt andra skäl. Och då menar jag så här att man har naturligtvis tappat en massa pengar på... Andra saker och, och sig som man gjort i valet och så vidare. Och de pengarna får man ju inte in på något sätt. Och då måste man ju lägga pengar, eller ta in det på något annat sätt. Va? Men och tror då, du kanske att det är så här då att... Det är, är det att att... använda sig av klimat och miljön. Ja. Men tror du att det är så här att det är jättefiffigt att man lägger pengarna på miljöavgift, som du säger det heter, eller på dieselskatt. För att man räknar med att folk fortsätter att köra lika mycket och göra av med lika mycket diesel. Så då kan man ju säkert få in pengarna. Ja men det är ju så. Precis så är det. Jaha. Det är exakt det, så, precis det jag tänkte säga. Jag sa ju, förlåt, det var faktiskt inte meningen. <laughs> jo, men det är så. Och sen då går man ut och så här, säger man då att man ska värna om miljön och klimatet va? Och sen är det egentligen helt andra syften man gör. Till exempel om vi säger så här va? Om du går ut och gör en insamling eller Röda Korset eller någon annan någon organisation så nagelfar man ju dem in i till minsta gräns för att se var pengarna tar vägen va? Men när politikerna går ut och ska in pengar pengar då, då har de inte alls samma krav på sig. Men du, nu, jag ja, jo, jag tror det. men du, nu ligger du risigt till, för nu tänker jag säga miljöminister Jorstig, Bengt Åke i Mjölby. Hur ska vi göra nu för att få mindre utsläpp och lite bättre miljö? Jo, men du ska ta om för folk att, att de pengarna som vi tar in här, de ska, de ska gå till det och det, för jag och nämligen till vad då? Alltså nya vindkraftsnurror eller billigare cyklar? Eller... Ja, jag kan kanske det. Ja, det var ju ett bra exempel i och för sig. Va? Men på något sätt så, så tycker jag att man, man ska inte använda klimat- och miljöfaktorerna för att på något sätt få in pengar till andra saker man har syftat till. Tycker jag. Okej. Okay. Tack så mycket. Jag tror inte jag tror alltså ja. inte dug på det. Han säger att han ska ha in de där 40-åren till några klimat eller miljöåtgärder. Nej, precis. Nej, han jag har fått. Ja, du ser. Men gör inte det. Bengt ja. och Görstigemjörby. Okay. Tack, tack för att du ringde Nej. till Nej. studio. Nej, ring p Vad säger jag? Ja, tack och nu huvudliggen. Ja, hej, hej. Ingmar Junkrans ringer från Växjö. Hejsan. Är det Ingmar där? Nej, ingen Ingmar där. Sören Starin. Ja. Tror jag att jag med Förlåt, fira mig. Hallå där, vad tänker ja. du på idag? Ja, jag vill bemöta riksdagsmannen eller minister, kanske han är Stefan Nattefall. Ja, han är väl riksdagsledamot, ja. Ja, mm. det är det. Ja, han förde fram i pream att om regeringen nu betalar... I Victorias bröllop så skulle ju det medföra så väldigt mycket pengar till Sverige. Vi skulle komma folk från alla håll, och, och i alla eh, hotell skulle ju bli fyllda, och det skulle bli en våldsam tillströmning av pengar. Mm. Ja, men nu är det ju så här: att vi har ju inga pengar. De ska ju lånas upp i så fall. Du menar till själva bröllopet, inte till de där som ska bo på hotell? Nej, nej. Ja, det. men vi ska, vi ska, pengarna måste ju lånas upp. Därför vi har ju inga pengar i statskassan. Men du, svenska statskassan, är väl liksom jättefull? De här behöver väl inte i närheten ja, av att det, låna pengar? Ja, men hörde du, bara här häromdagen pratas det om att staten måste låna upp pengar. Alltså, ja, ja men. Ha? Och det går ju bakåt varje dag i den här finanskrisen som är nu. Det gör ju det. Och det är ju sant. Men hur, så hur borde man tänka kring det kungliga bröllopet? Ja, det finns. Kungen har ju 300 miljoner kom det ju fram i sin egen portmonnaie. Mm -hmm. Och då kunde väl han göra likadant som man har gjort i Norge och i Danmark. Där har föräldrarna betalat barnens bröllop. Mm. I förra veckan var det någon som hörde av sig till Ring P som föreslog 90-konto och på det, ja. på det svarar Lars Olsson nu på mejl. Förslaget om 90-konto för Victorias bröllop är lika korkat som att ha 90-konto för, för att finansiera försvaret. Lyssna nu, det, det, Sören. Detta eftersom alla svenskar tjänar på monarkin indirekt genom ökade skatteintäkter till staten från alla de led som får en del av de miljarder som monarkin Enligt både doktorsavhandlingar och uppskattningar av varumärkesexperter beräknas inbringa till Sverige. Monarkin kostar i storleksåren 100 miljoner kronor men inbringar mellan en halv och fem miljarder kronor beroende på vem du frågar. Så då kan vi väl bjussa på det där bröllopet om det är så, eller? Ja, det finns ju andra som räknar ut det på ett annat sätt. Ja, så. ja det gör det. Uppdrag granskning. kolla det upp hovet. De betalar ju ingen skatt på sina företag. Och de har ju många företag. Kungen driver ju många företag. Ja, men fast det menar ju Lars Olsson inte heller att det var så att. Det, men, men däremot att det är en massa kringgrej som drar in pengar tack vare hovet Och de kringföretagen så att säga betalar ju skatt. Ja, det kan ju vara sant att de, att de gör det. Men, men likväl så ska det väl vara så här att alla, alla ska betala skatt. Och, det ju... och ändå betala sina egna bröllop? Ja, och, att betala, man inte och bet, kan... även betala sina egna bröllop. Ja, okej. Och det här har ju retat upp hela svenska folket, det här. Har du det, verkligen det? Är det inte ja, en del det som det, tycker det. att det här är jättemysigt och jättegärna med och betalar? Ja, men då kan ju de få betala det då. Men, men och, som, som i det här förslaget om att, ett konto. 90-konto, det är ett bra förslag tycker du? Ja, men alltså nu sänks pensioner undan för undan. Och det blir dyrare och dyrare. finns inte arbeten, va? Ja, och ska vi då låna upp pengar då för det här då? Det är ju det som ändå har varit av dem. Ja, eller så går vi bara plus på det. Vi får se hur det blir. Tack för att du ringde. Ja, eh, tack själv. Ja, så är det Men, ja, jo, det är en annan sak där. Det här måste ju också då... Prinsessan, kronprinsessan Victoria hon har ju inte fått säga vad hon tycker och det är ju inte säkert att hon vill vara med vill att, att vi ska låna upp pengar till hennes bröllop att tvivlar på det Okej, okay, man vill veta vad hon tycker. Ja, ja, se om hon måste ju få bestämma det och det ska ju inte hennes pappa bestämma. Utan det ska ju hon bestämma själv. Vad har hon för uppfattning? Jag tror inte hon vill att vi ska låna upp pengar och att det ska vara storslaget och kosta hundratals miljoner. När vi håller på att få sämre och sämre och allting. Bara mm. gå neråt idag. Vi får se om någon är så frågar kronprinsessan ja, Victoria vad hon vill ja, ja, och vad hon är, i så fall svarar. Det, det, det är vad hon svarar. Hon, hon måste få svara på det. Tack Sören Starin. Tack, Tack så bra. Hej hej. Lars Nordblom mejlar från Växjö apropå höga inkomster. Många av dessa höginkomsttagare är kanske sjuka kapitalmissbrukare och behöver vård. Satsa på vården hälsar Lars Nordblom i Växjö. Bom, bom. Rolf Fröström i Malmö Hallå Hej på, på dig Oj, lite Malmö, det var uppfriskande Vad säger du det? Ja, det var roligt, det var länge sedan jag pratade om Malmö Eller det var inte så länge sedan, det var bara några dagar sedan Jag har en kusin där okay. Hur står du till? Jo, det är utmärkt Ja, vad tänker du på idag? Jo, jag stod och strök min tvätt idag Och jo. så stod jag och funderade på radio Jag lyssnade till det igår Då var det först par minuter Och sen var det public service under eller Godmorgonvärlden. Och i båda programmen skändade de vårt kungahus genom att i det ena fallet härma en god härning jag och säga sig av drottning Silvia, och i det andra fallet i public service eh, ja, mobba kungen. Jag tycker, då, jag tycker man ska hålla sig ifrån att mobba de kungar. De gör ett jävla bra jobb. Och behöver inte behöva Sabotera med, med sån här mobbningshistoria det tycker jag faktiskt inte men, men de här programmen driver ju med allt och alla menar du att just Kungahuset det, det jag, skulle man, man inte gärna, driva med Reinfeldt eller Persson eller Mona som de så, så men de här stackarna de är ju mobbade ändå i alla de här veckotidningarna och allt som de förföljs Mm. jag tycker att de kan få vara lite fri i radion i alla fall. Okej, okay, så att man får bara det möjlighet möjliga driva med folk i radio men inte med Kungahuset. De, de där veckotidningarna tror jag försöker hylla Kungafamiljen och inte driva med dem. Det kan du ha rätt Men sen tycker jag vi ska ha upp med dem. Det kan bli ett jävla skojigt kalas tror jag. Eller hur? Du har börjat stryka så du kanske är beredd att bli bjudd på det där. Men alltså, bli... du, du som har börjat stryka, du kanske är beredd att bli bjuden på det där kalaset. Det har jag väldigt svårt att tro, men skulle det ske så här, är ingenting emot det. Tycker du att skattebetalarna ska pinta för det? Tycker jag absolut. Okej, okay. varför det? Ja, det är som diskuterades tidigare att det här evenemanget kommer att dra in en väldig massa folk till Sverige och, och, och, och få omsättningen att höja. Så det... De skattepengarna som eventuellt går till bröllop kommer att in många, många gånger fler. Men om det som Sören Starin säger att kungen själv har 300 miljoner kronor, kan väl han betala det? För det, jag menar, vi är ju många som betalar skatt som inte får våra bröllop betalda. Det är inte sant. Jag vet själv när jag betalar betalt. tio år på bröllopsdag på fredag och det ska vi själv betala också. <laughs> Okej, okay, men du är beredd att betala för vickan också? Ja, Bara vi inte bara barn i radio? Okej. Har det gott. Lycka till med strykningen. Tack själv. Hej då. Hej. Rolf Röström i Malmö. Nu Ronny Widmark, Tyresö Stockholm. Hallå där. Hallå där. Hallå. Hur är läget? Hey. Det är bara bra ja. här uppe. Ja. Och. Här uppe. Ja. Ja, eller var, Nej, jag var är Jag är från Umeå. Men du är jätteuppe jämfört med Malmö. Aha. Det får man ju hålla med om. Var <laughs> Bara en i mitten av sin lilla ja. värld. Ja. ja, precis. Vad tänker du på idag? Jo, jag tänkte inte prata om eh, kungabrörloppet. Det, de får eh, de får väl göra som de vill. Jag orkar inte bry mig. Okay. Eh, om man kommer ner till vanliga människor så tänkte jag det ett himla daltande och en differens mellan ja, det här A-kasseköret, 300 spänn i månaden som anställda betalar. Då då. Det är ju en liten... Jag vet inte. Har man en lön på 17 19 20 22 000 vad fan är 305 mm. för att få nästan hela lönen i ett halvår eller ett år eller vad det nu är. Vad är daltandet menar du? Ja, det här är eller dallsande men just det här man höjer från 150 några chipspåsar till 300 några chipspåsar till. Det är inte så himla, Det är det är inga jättesummor för det är ju som det är för mycket snack om liksom, att, att, ja. att det blir för stort problem att A-kassan höjs. Ja, jag tycker... Vad är det orda om? Men, ja. men vad... Ja, men... Jo, jag tänkte ju så här. att Om man då ser på min situation. Jag är en liten företagare. Och vi är ju några hundratusen företagare i Sverige. Och vi har ju ingen A-kassa. Och det är inte så att... När svenska folket tänker företagare, då tänker man... Volvo och Ericsson och sådana saker. De flesta företagen det är ju små, det är ju mål, lokala målan. Mm. Eller någon snickare eller någonting i den stilen, och hantverkare. Eh, vi tjänar ju inte några jättepengar. Men om vi inte har jobb, då får vi ingen ersättning för vi har ingen avkassa. Ja, just det. Så då är samhället har ju liksom, ja... Vi får klara oss själva. Men, men, men man kan väl vara med i småföretagarnas saker, Eller vad det heter det? Små Det kan man, det, precis. Hur, hur funkar det? Är du med där? Nej, det Nej. är inte. Nej. Det kostar en massa. Och Nej, men det är ju så... bara några chipspåsar ju. Ja, men det kostar mer för oss. Okej, okay, det är dyrare för att vara med företagare där. vet du. vi mm. har ju så mycket pengar. Ja, eller hur? Mm. Ja, plus att det är ju inte bara som en anställd som får kicken eller eller slutar han, han kan ju antingen gå till en arbetsgivare och få ett nytt jobb eller så får han avkassa. Men vi måste ju avveckla hela skiten och det kan ju ta på ett halvår innan vi blir betrodda i deras avkassa då, då och får ersättning. Så att det är för mycket pip eh, om och från de här anställda som blir av med sina jobb och... Eh... Men om man ser för, det för, Och för lite snack om hur tufft det blir för småföretagare som, ja. som blir av med jobb eller får minskade ja, inkomster precis. nu. För, som sagt, för äm... vi lever ju samtidigt i en tid där Måde tycker att vi ska liksom vara bäverföretagare hela bunten. Exakt, exakt. Vi ska vara företagare men det är ingen som liksom vill ändra på fundamentet. Då. Och för företagare, vi, vi är uppfostrade att vi ska bli löntagare från barnsben. Och så är vi uppfostrade att företagare är ja, dumma. Det är Coca-Cola och det är Volvo och sånt ut. Höga löner till styrelsen och så vidare. Man tänker ju inte på att det är, det är liksom grannen som är företagare. Han är några, har något trycker i någonstans och HH och, och sådär. Och skulle man då komma i obalans med finanserna helt enkelt, inte få något jobb? Det är ju ganska aktuellt nu också med alla byggen och såna här saker. Vad håller du på med? Ja, jag håller på med trädgårdsanläggning. Trädgårdsanläggning, okej. Okay. Om det går att... bra för dig nu när snön smälter igen? Ja, det tror jag. Okay. Vi, vi har ju lite att göra på vintrarna också. Då, men det är ju en helt annan grej. Jag tro så att, det. Men, men då jobbar vi ju på andra sidan mellan 6-80 timmar i veckan och gnar på. Det är bra, och, för då hinner man inte äta några chips. Nej, precis. Det är så. Du, Ronny... Men, Ah, ah. Tack för att du ringde Ja men tack för att jag fick ringa ja, det... <laughs> Ring igen bra... ja, Ha det tack. Bra där, där uppe Där nere med, vid <laughs> okay. Ha det gott, hej hej, tack, hej. hej. hej. Nu Inga Britta lönmark i Stockholm ja, Hej hejsan, hejsan. Jag tycker det är så konstigt Att det inte är någon pensionär Som är nöjd med livet jag är faktiskt nej, fast jag har bara 9 200 i pension. Det var en som ringde i fredag som sa att hon skulle på tusen kronor mindre i pension. Då måste hon ha 22 000 i pension. det, det var Tycker så att Jag de skulle... Nej, det kan ha varit så att hon och hennes man tillsammans skulle få tusen kronor mindre. Ska jag... Ja, om jag förstod det rätt. Att efter det ja. Jag vet det kattmat. Jag är jätte både vanlig mat och kläder. Du åker till Åland ibland. Fast jag har så lite pension. För det har jag ju faktiskt. Men jag klarar mig ändå. Jag kan inte begripa liksom. Att hur, hur mycket ska vi ha egentligen för benöjda och det här med skatten då, som alla retar sig på ja, men, ja, jag är glad att folk som jobbar får lite mer jag, jag har inte fått en skattehöjning tack vare det Nej. men, men du vet, då, på den tiden när det var ATP då var jag verkligen en orättvisa för att vi som hade ATP då, då slog de ihop folkpensionen som egentligen skulle vara skattefri så att hon som grannen till mig hon hade aldrig jobbat, hon hade hundra kronor mer än mig jag som hade tre atp på så det var inte så mycket rättvisa då heller. Nej, just det. Men du äh, inga britta du säger att du är, är nöjd. Ja, jag är alltså, det tror du, konstigt va? Ja, nej, ja. Ja, vet, nej, det låter bara helt underbart, men tror du att det, att, det beror, att det är liksom direkt kopplat till vad man har för inkomst eller pension om huruvida man är nöjd eller inte som människa? Ja, men tänker så här, jag har barn som jobbades lite, jag bor bra, jag har 50% frisk och jag kan ta mig ut och jag har färdtjänst om jag, om jag inte kan åka kommunalt. Och, och det tycker jag, det är en väldig föremån. Om man får åka på halva friset på bussar och, och, och tåg och det är ingen som räknar med det. Mm. Nej, och, och mm. hår, hår och fotår det är förventionerat. Så jag tycker vi ska sluta klaga. Okej, härligt. Bra. Jag ska också försöka sluta. Klaga. Tack för inspirationen, Inga-Britta Lundmark i Stockholm. Hej, hej. Det här är Ring P1, klockan är kvart i tio och nu pratar vi med Nora. Där finns Ulla Norri. Ja, hallå där. Hej Sam. Hej. Jag sitter här uppe i Bergslagen i istnån. Ja, precis. Jag är visserligen också pensionär och har väl lagom pengar och inga stora summor att leva av. Men jag tycker att jag blir väldigt arg när jag hör allt klagomål på kungahuset och bröllopet. Okej. Okay. Jag tycker att vi ska vara lite positiva för att kungen här, det är många ute i världen som är avundsjuka på Sverige för vi har ett kungahus. Och eh, nog kan de väl få gifta sig och nu kan vi vara med och bidra till det tycker jag. Om man jämför med, jag skulle vilja bara tala om, jag, jag vill veta hur mycket kostar alla dessa extra polisinsatser som måste göras vid eh, idrottsevenemang. Det okay. är vi ju med och betalar allihopa. Mm. Och det är ju enorma kostnader när det ska vara stora idrottsevenemang och bråk i fotbollen och... Och, och överhuvudtaget när det samlas, äh, även i politiska sammanhang, så, så går det ju åt oh, massor med poliser. Mm. Men vad det, har hon... det med bröllopet att göra alltså? Ja, vad det har med bröllopet. Ja, bröll... Kungen behöver väl lite extra, lite extra insatser även ifrån staten när, när det ska vara ett bröllop. Det måste väl komma mycket främmande gäster och... Du menar om vi har råd med att ha vi... poliser ute när det är fotbollsmatcher har vi råd med att ja, Victoria... Ja, det tycker jag verkligen. Jag vill Häng kvar det. i luren, Ulla, för Siv Andersson i trollheten ska också få vara med och prata om Kungahuset. Hallå ja. där, Siv. Mm. Vad tänker du? Ja, goddag. Jag heter Siv Andersson. Och Förlåt. jag bor i trollheten. ja. Yes, Andersson. Mm. Ja. Jo, jag hör också ofta om Kungahuset. Att eh, kungen, han eh, skulle... Ja han uttalar sig fel och han uttalar sig om saker som han inte förstår sig på som han inte bör uttala sig om och så vidare. Jag tycker att våran kungafamilj i det hela taget är väldigt väldigt eh, positiva och eh, ställer upp både på intervjuer och på evenemang och allt möjligt. Och jag tycker att man ska vara stolt över den familjen för att eh, de har det väldigt jobbigt och allas ögon vilar på dem. Och det är ofta bara kritik man hör. Mm. Vad säger du om det, Ulla Norri, Nora? Att, att, vi, att, det är för tuff, att vi är för tuff mot dem, så att säga? Ja, som du förstår så håller jag med. För att nu är det så många som... Ni nämnde att nästan alla människor i hela Sverige protesterar emot att vi ska betala bröllopet. Men vi ska ju bidra med, det kostar ju naturligtvis extra pengar för Kungahuset. Och det tycker jag vi kan ge dem som en gåva då, de skattepengar vi eventuellt får betala för det. Jag tycker också det. Okay. Jag tycker att vi har så stor glädje av den Kungafamiljen. Och de gör så bra jobb och de representerar Sverige på ett... Väldigt positivt sätt. Men sett. Jag, jag har gått i så... utlandet i många år. Och eh, när jag kommer tillbaka till Sverige och bosätter mig här igen. Så tycker jag att det känns skönt. Eh, att man har en sån kungafamilj. Och eh, man blir lite stolt. Ja. Jag är överens med dig. Det kan vara värt några kronor att få bli lite stolt. Tack för att ni ringde. Var... Siv Andersen ja. i Trollhättan och Ulla Norri i Nora. Tack och hej. Tack och hej. Ja, tack. Hej hej. Berit Brännlund skriver också apropå detta. Snälla någon, det finns massor med folk som gör jättebra jobb. Varför skulle inte de kungliga göra det? De har ju dessutom utomordentligt bra betalt för det. Nej, det som inte tål att skämta som är inte heller värt att ta på allvar. Skriver Berit Brännlund till sr.se. Jag vill spara energi. Om jag istället för att köra några år till med min fem år gamla bil så skotar jag den och köper en ny. Då kan jag spara 500 liter bränsle om året. Men det går ju åt mycket energi som ger utsläpp för att tillverka en ny bil. Allt ifrån att bryta järnmalmen i gruvan som sen ska smälta till plåt. Sen alla transporter av hundratals bildelar från olika fabriker. Och sen till sist lackeringsverkstaden. Ovanpå allt det ska min gamla bil skotas. Det drar också energi. Sammanlagt blir det ju många gånger mer energi och utsläpp än vad 500 liter bränsle ställer till med. Är det verkligen klimatet jag gynnar om jag byter bil? Undrar Björn från Nares, Holsviken. Och Britta Ring mejlar till ringp1-sr.se apropå Kungabröllop. Sponsring är ju så modernt. Varför inte be storföretagen att sponsra Victorias bröllop? Det är ju det så kallade näringslivet som har största nyttan av kungens försäljningsresor runt om i landet. Ett sponsrat Kungahus skulle verkligen bevisa sitt existensberättigande, tycker Britta Ring i Stockholm. Nu samas Agajari. Hallå där. ja. Kan inte du säga ditt förefternamn för efternamn en gång så man får lära sig något? Ja, Samas Agha Ja, vi var ju ganska nära. Samas Agha Ja. Vad tänker du på? Jag tänkte berätta lite grann om det persiska nyåret. När är det? Det är på fredag. Okej. Okay. Ja. Är det, hur många nyår är det på ett svenskt år eller vad jag ska säga? Ja, det är alltså en gång om året. Okej, okay, det är lika långa år fast det är bara nyår någon ja, annan gång. Alltså det... Det sammanfaller i samband med vårdavsjämningen. Okej. Okay. Ja. Mm. Och det firar vi då en gång om året. Och det här stammar från persiska mytologin som betraktar våren som naturens på nytt födelse. Och ja, som sagt det är en gång per år. Och det är en viktig del av det iranska nyårsfirandet då utgörs av eldfesten. Okej. Okay. Och jag vet det är kanske många som har sett att eh, vi har eh, braser som vi hoppar över och så där, undrat vad vi håller på med. Men det är en mångtusenårig tradition som äger rum då sista tisdagskvällen av det persiska året och det är imorgon kväll. Okej, så, men, oh, jaha, så ni är inte bara ute med falukoll på pinnar imorgon utan ni hoppar mm. över elden också? Ja, alltså, det är inte Va, lika stora det? braser som majbraserna. Nej, jag men. hoppas det faktiskt. <laughs> <laughs> ja, och tanken bakom den här eldfesten ja. är att man genom att sätta eld på det gamla så börjar man städa liksom inför det nya och kommande året. Och folk dansar och sjunger och hoppar över eldar i tron på att elden ska ta bort vinterns blekhet och sjukdomar och ge glöd och friskhet åt det nya året. Och på så sätt så välkomnar man då det nya året och våren och på nytt och så. Och försöka rena sig själv ja, från det onda och man sjunger en liten ramsa om att elden ska ta bort det onda och det bleka inom en... Och ge ny kraft. Men du var härligt. Då får vi haka på här i veckan vi som känner oss lite ja. vinteruggliga. Ja. Tack för jag att du ringde. Jag kan informera också om att den här festen kommer äga rum i Risne idrottsplats imorgon. Yes. Klockan 18.00 till 11.00. På Irisne. Härligt. Ja. Tack för att du ringde. Ja, tack själv. Samas Agajari om det persiska nyåret. Vad är det som gör att unga människor måste få ut sina aggressioner genom våldsfilmer? Brist på kroppsarbete kanske kan vara en bidragande orsak. Gamla tiders vedbacke gav inte bara utlopp för aggressioner utan också tid till eftertanke och en vetskap om att man behövdes. Märta Svedberg, Röde Rämtland Tack för det Jämtland och apropå Kungabröllopet och vem som ska betala så föreslår Sture A att de som får höga bonus, bonusar kan bidra till Kungabröllopet. Nu Lars Folke i Nacka, är du också på Kungaspåret idag? Ja, jag är på kungarspåret, hörs jag. Ja, men om du ja, hörs. Nej, nej. Jo, jag, jag, jag har blivit allt mer och mer skeptisk mot kungahuset, monarkin. Den hysterin som förekommer i, i massmedia. Och jag tycker att, att det är psykologiskt problematiskt detta. Att, för det underblåser en tanke att vissa människor är mer värda än andra. Hur då menar du? Jo, uppenbarligen så är, är, är kungen eller, eller Victoria och så vidare, mera märkvärdiga är, de är finare eller mer värda på något sätt ja, för än, det. än vanliga människor man inser inte att det är en lek vi låtsas att det, de är inte, kungen är inte kung egentligen det är bara ett, ett lek vi leker att alltså, kalla honom för kung han är en vanlig person men, men hela den här hysterin underblåser ju detta att Vissa människor är värdiga och mer värda. Okej, okay, kungen är inte kung, utan hela kungen är liksom en lek. Ja, visst. Om han applikerar så är han en vanlig person. Han är fortfarande vanlig. Det är ett spel, ett spel, vi spelar det här, vi kallar honom för kung. Jo, fast det kan man väl säga om allt möjligt då. Jag är inte ja. programledare, det är bara jag som sitter här. Och egentligen är det du som är programledare. Och... Ja, det är en uppgift du gör, men ja. Du är ju en vanlig person, eller hur? Ja, ah, okej, okay, det är sant. Då ah. kan man säga till påven, en vanlig person och kungen. Men, men det här hysterin gör ju då att det blir något heligt. Det blir något väldigt märkligt Och kungen, det är en speciell återfall Och jag Victoria. Den hela hysterin tycker jag är osund på något vis. Ja, ah. men det är ju en monarki och sådär i Sverige. Alltså det är ju inte på låtsas. Ah. Det står ju i grundlagen och sådär att, att det är monarki. Grundlagen är ju bara bokstäver. Den kanske inte heller finns. Ja, det är en illusion. Vi spelar det spelet. Och, då, och klart, då är det så det finns. Då spelar vi det ja, spelet. Ja, ja. Men de, kungen är ju inte någon märkvärdare person. Han, han, han går på toaletten och, och, och äter som alla andra och skjuter i fasaner alldeles i onödan. Vilket jag, jag, nu gör mig mer förbannad. Men tror du att kungen går på toa? Nu kan det här gå inte. Nej, visst nej. Nej, nej. nej, det nej jag, jag skojar bara. Ja, men, du, vi håller på att rinna, Running out of time Tack för att du ja, ringde då, Lars Folke i Nacka Sist men inte minst Ingmar Ljungkrans Växjö Hallå, hallå, hallå. Ja, hinner vi med mig nu tror du Ja, men nu får du sätta plattan i mattan Du ska snacka om bilar Ja, det tar två minuter men äh, jag, jag Du talar, får en och en halv, kom igen Jag, jag talar med varför elbilar då va? Och eh, vi har en ideell förening i Sverige Som man håller på med elbilar i 30 år Så vi fyller, vi fyller 30 år nästa år Den heter el och eh, vi tycker att man skulle tillverka elbilar i. Eh i Trollhättas fabrik där för den blir snart tom nu när Saab lägger ner. Vad är det bästa med elbilar? Jag har förstått att de inte går så långt. De måste ju de, ladda hela tiden. Det, det fina med det är att det, det finns norska normer i Norge som du kanske vet och de har jobbat med... kände jag till. Ja, ja, ja, och de har jobbat eh, över tio år med, med en elbil där uppe i Norge och de har kommit väldigt långt. 17 mil går den. Svar på din fråga, äntligen. Men det är de, inte ens du måste stanna tre, fyra gånger mellan ja, Stockholm och Göteborg. Liksom. Men... men det är det mest för, för nätrafik. Man ska inte köra med 17 mil, sen tar man tåget eller, eller något annat. Ja. Men, men mitt budskap är detta, förstår du, att de har problem med pengarna där uppe i Norge. Och, eh, jag vill berömma Mård Olofsson och Alliansen, fast jag inte tillhör dem så vill jag vara ärlig och, och berömma dem att de sitter hårt på kassakistan. Och spara på pengarna. Men här är något viktigt att satsa på. Alltså om, om, på de norska normerna som kör elbil. Ja, om Sverige ja, och Norge ja. samarbetar här vet du. Så de har kompetensen. Och vi kan väl säga att vi har pengarna. och Olofsson har, sitter ju på Och så har pengar. vi ju Trollhättan också. Ja, Tack ja. och, och, och fabriken förstår du. Den, den blir snart tom där i, i, i Trollhättan. Så att mitt förslag är att... Att du, att, vi gör elbilar där, är alltså, att, det är uppfattat. Tack att, så mycket Ingmar ja. Junkrans i Växjö, vår tid är ute dessvärre. Producent idag Gunilla Nordlund, tekniker Christer Blomgren, jag heter Pia Sjögren, vi sänder från Umeå och vi hörs imorgon igen 20 Ha det gott, hej då! Biblioteket Måndag besöker Cairo och Arabvärldens just nu mest lästa författare. Ja, till min förvåning tar alla al asfani emot i själva behandlingsrummet. Han sitter vid ett marmorbord med utsikt över tandläkarsstolen. Varje morgon sitter han här och skriver och två eftermiddagar i veckan tar han emot sina patienter i samma rum. Biblioteket, måndag 14.03 i P1. Åh oh gud, jag skakar. Okay. Oh, jag vet inte vilket om jag till. Förra året var det yrsa. I år kan det bli du som vill lyssna på Och oh, jag är så himla glad och så hedrad. Ring och spela in starten på ditt sommar- så kan det vara du som får chansen att göra ditt eget program-